Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 45. Masa fu uimitor de bogată. Montecristo își pusese în gând să răstoarne cu totul simetria pariziană și să dea hrana dorită mai mult curiozității decât poftei de mâncare a oaspeților. De aceea le oferi un adevărat ospăț oriental, dar oriental așa cum nu puteau fi decât ospățurile din basmele arabe. Toate fructele pe care cele patru părți ale lumii le pot revărsa neatinse și savuroase în cornul abundenței din Europa erau îngrămădite de avalma în vase chinezești și în cupe japoneze Păsări rare cu pene strălucitoare, pești monstruoși întinși pe talgere de argint, Toate felurile de vinuri ale arhipelagului grecesc, ale asiei mici și ale capului închise în butelii de forme ciudate, a căror înfățișare părea că adaugă și ea ceva la aroma a vinurilor, trecură pe dinaintea oaspeților, așa cum treceau pe vremuri pe dinaintea oaspeților lui Apicius. Și le văzură parizienii aceștia, care înțelegeau că se poate cheltui o mie de ludovici pentru un ospăț de 10 persoane, dar își închipuiau că pentru asta trebuie să mănânce perle, așa cum făcea Cleopatra, sau să bea aur topit ca laurențiu de medicis. Văzând uimirea generală, Monte Cristo începu să râdă și să facă haz cu glas tare. Domnilor, spuse el, trebuie să admiteți, nu e așa, că ajuns la un grad oarecare de avere, nu-ți mai dorești nimic în afară de ceea ce e de prisos, așa cum doamnele vor trebui să admită că ajuns la un oarecare grad de exaltare, nu te mai poate interesa altceva decât idealul Dacă gândim așa, ce este minunat, ceea ce nu înțelegem Și ce este un bun cu adevărat vrednic de a fi dorit Un bun pe care nu-l putem avea Să văd lucruri de neînțeles, să-mi procur bunuri cu neputință de căpătat Asta am căutat să fac toată viața Și o scot la capăt prin două mijloace, bani și voință pentru a-mi satisface o toană de pildă, pun aceeași stăruință pe care dumneata, domnule Danglar, o pui ca să construiești o linie ferată. Dumneata, domnule Vilfor, ca să o sândești un om la moarte. Dumneata, domnule Debrei, ca să pacifici un regat. Dumneata, domnule Chatea ca să placi unei femei. Iar dumneata Morel, ca să îmblânzești un cal pe care nimeni nu poate încăleca. Așa de pildă, uitați-vă la acești doi pești născuți unul la 50 de leghe de Petersburg, celălalt la 5 leghe de Neapole. Nu-i plăcut să-i vezi la oaltă pe aceeași masă? Ce fel de pești sunt? întrebă Danglar. Domnul de Chattoreno, care a fost în Rusia, vă va spune numele unuia, răspunse Montecristo. Iar maiorul Cavalcanti, care este italian, vă va spune numele celuilalt. Cred că e o cegă," răspunse Toreno. Exact." Dacă nu mă spuse și Cavalcanti, celălalt e un soi de embreană, numită la împretă." Chiar așa. Și acum, domnule Danglar, întrebați-i pe dumnealor unde se pescuiesc acești doi pești." Cegile," răspunse Toreno, se pescuiesc numai în Volga." Iar eu nu cunosc decât un singur lac, Fuzaro, unde se pot găsi la împrete atât de mari," spuse Cavalcanti. Ei bine, chiar așa e. Unul vine din Volga, iar celălalt din lacul Fuzaro." Cu neputință!" se mirară oaspeții. Și tocmai asta îmi face plăcere," continuă Montecristo. Sunt caneron, Neron, cupitor imposibilum." Și tot asta vă distrează și pe dumneavoastră în clipa de față Iată în sfârșit de ce carnea asta Care în realitate poate că nu-i mai bună decât a bibanului sau a somnului Vi se părea neîntrecută Pentru că dumneavoastră vi se pare cu neputință de procurat Și totuși o aveți în față Dar cum de au putut fi aduși acești pești la Paris? Nimic mai simplu A fost adus fiecare într-un butoi uriaș unul căptușit cu trestii și cu ierburi de râu, celălalt cu papură și cu plante de lac Au fost puși în furgoane special construite și au trăit astfel, cega 12 zile, iar lampreta opt zile Mai trăiau încă amândoi când bucătarul le-a ucis pe una în lapte, iar pe cealaltă în vin Nu vă vine să credeți, domnule Danglar? Mă cam îndoiesc, răspunse Danglar zâmbind cu zâmbetul lui greoi «Baptistin!» porunci Montecristo. «Spune să fie aduse cealaltă cegă și cealaltă la împretă. Știi cele venite în alte butoaie și care mai trăiesc încă?» Danglar holbă ochii, ceilalți oaspeți aplaudară. «Patru servitori aduseră două butoaie pline cu plante marine, în care nota câte un pește asemănător celor ce fuseseră serviți la masă. De ce ați adus doi din fiecare?» Întrebă D'Anglar Fiindcă unul putea muri Răspunse simplu Montecristo. Sunteți într-adevăr uimitor Spuse D'Anglar Orice ar spune filozofii E minunat să fii bogat Și mai ales să ai idei Adăugă doamna D'Anglar Ideea nu am cinstea să-mi aparțină doamnă Ea era foarte la modă pe vremea romanilor Plinu povestește că se trimeteau de la Ostia la Roma Șiruri de sclavi purtând pe cap vase cu pești din soiul celor numiți mulus, care, după descrierea făcută, pare să fi fost un fel de caracudă. Era un lux să-i ai vii și o priveliște foarte plăcută să-i vezi murind, căci până mureau, își schimbau culoarea de trei sau patru ori și, ca un curcubeu care se evaporă, treceau prin toate nuanțele spectrului solar după care erau trimiși la bucătărie. Agonia lor îi făcea atrăgători. Dacă nu erau văzuți vii, ca morți erau disprețuiți. Da, spuse Debrei, dar de la Ostia la Roma nu sunt decât opt leghe. E adevărat, răspunse Monte Cristo. Ce merita mai avea însă dacă la 1800 de ani după Luculus n-am face mai mult decât el? Cei doi cavalcanti căscau ochii, dar aveau bunul simț să nu scoată o vorbă. Toate astea sunt foarte plăcute, spuse Chateau Reno. Vă mărturisesc însă că admir cel mai mult neîntrecuta promptitudine cu care sunteți servit. nu e așa, domnule Conte, că n-ați cumpărat casa decât acum cinci sau șase zile? Cam atunci, răspunse Montecristo. Și sunt sigur că în patru zile a fost complet transformată, căci dacă nu mă înșel, avea o altă intrare, iar curtea era pavată și goală Pe când astăzi e acoperită cu un gazon încântător Mărginit de arbori care par de o sută de ani Ce să fac? Îmi place verdeața și umbra Răspunse Monte Cristo Într-adevăr, spuse doamna de Vilfor Înainte se intra prin poarta care dădea în stradă Chiar în ziua miraculoasei mele salvări Țin minte că m-ați adus în casă direct din stradă Da, doamnă, răspunse Montecristo Dar pe urma am preferat o intrare care să-mi îngăduie să văd arborii din Boa de Buloni În patru zile, spuse Morel, e o minune Într-adevăr, adăugășa Toreno Să faci dintr-o casă veche o casă nouă e o minune Fiindcă era foarte veche clădirea și chiar foarte tristă îmi aduc aminte că odată m-a trimis mama să o văd, când domnul de Senmeran a vrut să o vândă, acum doi sau trei ani. Domnul de Senmeran? întrebă doamna de Vilfor. Așadar, casa a fost a domnului de Senmeran înainte de a o cumpăra dumneavoastră? Mi se pare că da, răspunse Montecristo. Cum vi se pare? Nu știți nici măcar de la cine ați cumpărat-o? Pe cinstea mea că nu. Intendentul se ocupă de asemenea amănunte. E adevărat că sunt cel puțin zece ani de când n-a mai fost locuită, spuse Shatorenou, și era mai mare jalea să o vezi cu storurile lăsate cu porțile încuiate și cu bălării prin curte. Dacă n-ar fi fost a socrului unui procuror regal, s-ar fi putut spune că e una dintre casele blestemate unde s-a săvârșit vreo crimă. Vilfort? Care până atunci nici nu atinsese cele trei sau patru pahare cu vinuri ale se puse dinaintea lui, l-o unul la întâmplare și îl goli dintr-o înghițitură. Montecristotă cu o clipă, apoi în tăcerea care urma după cuvintele lui Shatoreno, spuse: E ciudat, domnule baron, dar același gând mi-a venit și mie prima dată când am intrat aici. Iar casa mi s-a părut atât de lugubră încât n-aș fi cumpărat-o niciodată. Dacă n-ar fi luat-o intendentul în locul meu Se vede că ticălosul a primit vreun bacșiș de la notar S-ar putea, îngăimă Vilfor încercând să zâmbească Dar credeți-mă, nu sunt deloc amestecat în mituirea lui Domnul de Sănmeran a vrut ca imobilul care face parte din zestrea nepoatei sale Să fie vândut fiindcă de mai rămânea trei sau patru ani nelocuit S-ar fi ruinat cu totul de data asta, pălii Morel. Și mai cu seamă, continuă Montecristo, avea o cameră, Doamne, cu totul simplă în aparență, o cameră ca oricare alta, tapetată cu damasc roșu, dar care mi s-a părut nu știu de ce, cât se poate de dramatică. De ce e dramatică? întrebă Debrei. Parcă poți să înțelegi ceva ce simți instinctiv? răspunse Montecristo. Nu există oare un unde pare că mâhnirea trăiește în mod firesc? De ce? Nu se poate ști. o înlănțuire de amintiri, vreo toană a gândirii care te duce în alte timpuri, în alte locuri, poate fără nicio legătură cu timpurile și cu locurile în care ne găsim. Atâta știu doar că încăperea mi-amintea cum nu se poate mai bine camera marchizei de granj sau a dezdemonei pe cinstea mea. Iată, fiindcă tot am terminat masa, ar trebui să vă arăt. Ne vom coborâ apoi să luăm cafeaua în grădină. După masă, spectacol. Montecristo își întrebă oaspeții printr-un semn. Doamna de Vilfor se ridică, Montecristo făcu la fel. Toți ceilalți le urmară exemplul. Vilfor și doamna D'Anglar rămaseră o clipă ca am pietriți. Privirile lor se întâlniră reci, mute și înghețate. Ai auzit?" șopti doamna Danglar. Trebuie să mergem," răspunse Vilfor, ridicându-se și dându-i brațul. Oaspeții se și împrăștia să casă, mânați de curiozitate, închipuindu-și că vizita nu o să se mărginească numai la camera aceea și că, în același timp, aveau să străbate restul de din care Monte Cristo făcuse un palat. Se repezi deci fiecare prin ușile deschise." Monte Cristo îi așteptă pe cei doi întârziați, apoi, după ce trecură și ei, îi urmă cu un zâmbet care, dacă ar fi putut fi înțeles, i-ar fi îngrozit pe oaspeți cu mult mai mult decât camera unde aveau să intre. Mai întâi străbătură apartamentele, camerele mobilate după gustul oriental, cu divane și perne în loc de paturi, cu pipe și arme în loc de mobile, saloanele tapisate cu cele mai frumoase tablouri ale vechilor maeștri. Budoarele îmbrăcate în stofe chinezești, în culori schimbătoare, cu desene fantastice, cu țesături minunate, și, în sfârșit, ajunsără la faimoasa cameră. Camera aceasta n-avea nimic deosebit în afară de faptul că, deși afara amurgea, în ea nu era aprinsă nicio lumină și că rămăsese cu vechea ei în fățișare, pe când toate celelalte primiseră o găteală nouă. Într-adevăr! Aceste două cauze erau de ajuns să-i dea o înfățișare lugubră. Brr, făcut doamna de Vilfor, e cu adevărat înspăimântătoare. Doamna Danglar încercă să îngăime câteva cuvinte pe care nu le auzi nimeni. Se iscară mai multe observații din care reieși că, într-adevăr, camera de damasc roșu avea un aspect sinistru. Nu-i așa? întrebă Monte Cristo. Uitați-vă numai cât de ciudat i-a așezat patul și ce culoare sumbră și însângerată are! Și cele două portrete în pastel, îngălbenite de umezeală! Nu vi se pare că spun cu buzele lor învinățite și cu ochii lor înspăimântați? Am văzut?" Vilfor se îngălbeni. Doamna Danglar se prăbuși pe un jilț pus lângă cămin. Trebuie să ai mult curaj ca să te poți așeza în jilțul acesta unde poate a fost săvârșită crima, observă doamna de Vilfor zâmbind. Doamna Danglar se ridică repede. Și apoi urmă Montecristo. Asta nu e încă totul. Ce mai e? întrebă Debrei, căruia nu-i scăpase emoția doamnei Danglar. Da, ce mai e? întrebă și Danglar. Până acum mărturisesc că n-am văzut mare lucru. Dumneata, ce părere ai, domnule Cavalcanti? De, răspunse acesta, noi avem la Pisa turnul lui Ugolino, la Ferrara închisoarea lui Tasso și la Rimini camera lui Francesca și a lui Paolo. Da, dar n-aveți scăricica asta, spuse Montecristo deschizând o ușă ascunsă în tapet. Priviți-o și spuneți-mi ce credeți despre ea. Ce sinistră îndoitură de scară!" râseșa Toreno. Eu, unul," spuse Debrei, nu știu dacă vinul de chios mă face melancolic, dar cu siguranță că în casa asta văd totul în negru." Cât despre Morel, de când fusese pomenită zestrea valentanei, el se întristase și nu mai rostise niciun cuvânt. Închipuiți-vă un hotel sau un abate de granjoare care, într-o noapte întunecoasă și furtunoasă, coborând pas cu pas scara asta, cu o povară lugubră pe care se grăbește să o ascundă în fața oamenilor, dacă nu în fața lui Dumnezeu." Doamna Danglar aproape că leșină în brațele lui Vilfor. Procurorul fusilit el însuși să se reze medezid. Ce aveți, doamnă?" se îngrijoră de brei. Cum ați pălit?" Ce are?" răspunse doamna de Vilfor. E simplu de tot. Domnul de Montecristo ne povestește lucruri înfricoșătoare, fără îndoială numai ca să ne facă să murim de spaimă." Da," aprobă Vilfor. Zău contele înspăimântați pe doamne." Ce ți s-a întâmplat?" o întrebă încet Debrei pe doamna Danglar. Nimic, nimic," răspunse ea căutând să se stăpânească. Am nevoie de aer atâta tot." Vrei să coborâm în grădină?" întrebă Debrei, dându-i brațul doamnei Danglar și îndreptându-se spre scara dosnică. Nu," spuse ea, nu, mai bine rămân aici." Oare v-ați speriat cu adevărat?" întrebă Montecristo. Nu, domnule," răspunse doamna Danglar, dar aveți un fel de a povesti care face ca iluzia să pară realitate." Așa e," zâmbi Montecristo, dar totul depinde de imaginație." De ce oare nu ne-am închipui că încăperea asta a fost odaia unei mame bune și cinstite? De ce nu ne-am închipui patul cu toată culoarea lui purpurie, ca pe un pat vizitat de zeita Lusina, iar scara misterioasă drept locul prin care încetișor, ca să nu tulbure somnul odihnitor al lehuzei, trece doctorul sau Doica, sau tatăl însuși, ducând copilul care doarme? De data aceasta... Doamna d'Anglar, în loc să se liniștească, dat fiind blândețea tabloului descris, scoase un geamăt și leșină cu totul. Doamnei d'Anglar îi e rău, îngăimă Vilfor, poate ar trebui să o ducem la trăsură." Vai," spuse Monte Cristo, mi-am uitat sticluța cu leacuri." O am pe a mea," se oferi doamna de Vilfor. Și îi dădu lui Monte Cristo o sticluță plină cu licoare roșie, Asemănătoarea aceleia căreia contele îi încercase influența binefăcătoare asupra lui Eduard Așa, făcu Monte Cristo, luând sticluța din mâinile doamnei de Vilfor Da, șoptie aceasta, am încercat după indicațiile dumneavoastră Și ați reușit? Cred că da, doamna Danglar fu dusă în camera de alături Monte Cristo îi picură pe buze un strop din licoarea roșie și ea aș veni în fire. Ce vis groasnic!" șoptia. Vilfor îi strânse mâna tare ca să o facă să înțeleagă că nu visase. Îl căutara apoi pe domnul Danglar, dar acesta, neavând chef de impresii poetice, coborâse în grădină și discuta cu domnul Cavalcanti Tatăl un proiect de cale ferată de la Livorno la Florența. Montecristo părea deznădăjduit. El prinse brațul doamnei Danglar și o conduse în grădină unde el regăsiră pe Danglar, luându-și cafeaua între Cavalcanti, tatăl și fiul. Zău, doamnă, întrebă Montecristo. Chiar între atât v-am înspăimântat? Nu, dar știți, lucrurile ne impresionează după starea de spirit în care ne aflăm. Vilfor încercă să râdă. Și atunci înțelegeți," adăugă el, e de ajuns o presupunere, o închipuire?" Ei bine," făcu Montecristo, mă credeți sau nu? Dar eu sunt convins că în casa asta s-a săvârșit o crimă." Ia seama," spuse doamna de Vilfor, printre noi se află un procuror regal. Pe cinstea mea," răspunse Montecristo, dacă e așa am să folosesc prilejul și să-mi fac declarația." Declarația dumneavoastră? Întrebă Vilfor Da, față de martori Toate astea sunt foarte interesante Și dacă într-adevăr s-a petrecut o crimă O să ne facem digestia cum nu se poate mai bine Vorbi de brei O crimă, repetă Monte Cristo Veniți pe aici, domnilor Veniți și dumneavoastră, domnule de Vilfor Pentru ca declarația să fie valabilă Trebuie făcută în fața autorităților competente Monte Cristo l-apucă de braț pe Vilfor Care la rândul său o ținea strâns de braț pe doamna Danglar Și îl târâ până sub platan Unde era umbra cea mai deasă Toți oaspeții îl urmară Iată, spuse Monte Cristo Aici, chiar în locul acesta Și izbiciorul în pământ Aici, ca să întineresc arborii îmbătrâniți am pus să se sape și să se pună pământ îngrășat. Ei bine, săpând, muncitorii au dezgropat un cufăr, sau mai bine zis, ferecătura unui cufăr, în mijlocul căruia se afla scheletul unui prung nou născut. Nădăjduiesc că asta nu mai este o nălucire. Monte Cristo simți cum brațul doamnei Danglar se înțepenește și cum mâna lui Villefort tremură. Un prunc nou născut? Repetă Debrei. Drace, afacerea mi se pare că devine serioasă. Atunci nu mă înșelam mai adinea când pretindeam că și casele, ca și oamenii, au un suflet și un chip și că își poartă pe față imaginea interiorului lor. Casa părea tristă fiindcă avea remușcări și avea remușcări fiindcă ascundea o crimă. Cine spune că e o crimă? Glăsui Vilfor, făcând o ultimă sforțare. Cum? Un prunc îngropat de viu într-o grădină nu e o crimă?" strigă Monte Cristo. Atunci cum numiți dumneavoastră faptul asta, domnule procuror regal? Dar cine spune că a fost îngropat de viu? De ce l-ar fi îngropat aici dacă ar fi fost mort? Grădina n-a fost niciodată cimitir." Ce li se face ucigașilor de copii în țara dumneavoastră? Întrebă naiv maiorul cavalcanti. Doamne, nu li se taie decât gâtul, răspunse Danglar. Zău, li se taie gâtul, făcu cavalcanti. Așa mi se pare și mie. Nu-i așa, domnule Villefort? întrebă Montecristo. Da, domnule conte, răspunse acesta cu un glas care nu mai avea nimic omenesc în el. Montecristo își dădu seama că, mai mult, n-ar fi putut îndura cele două persoane pentru care fusese pregătită scena și, nevoind să ducă lucrurile prea departe, spuse Am uitat de cafele, domnilor!" și își conduse oaspeții spre masa așezată în mijlocul pajiștei. Știți, domnule conte," spuse doamna Danglar, mi-e rușine să mărturisesc slăbiciunea mea, dar toate poveștile astea groasnice m-au tulburat." Vă rog să-mi dați voie să mă așez. Și se prăbuși pe un scaun. Montecristo se înclină și se apropie de doamna Vilfor. Mi se pare că baroana d'Anglar tot mai are nevoie de sticluța dumneavoastră, spuse el. Dar mai înainte ca doamna Vilfor să se fie apropiat de prietena ei, procurorul regal îi șoptise la ureche doamnei d'Anglar. Trebuie să-ți vorbesc. Când? Mâine. Unde? La mine la birou. La parchet, dacă vrei. Tot e locul cel mai sigur. Am să vin. În clipa aceea se apropie doamna de Vilfor. Îți mulțumesc, prietenă dragă, spuse doamna Danglar, încercând să zâmbească. N-am nimic. Mă simt cum nu se poate mai bine. Capitolul 26 Cerșetorul Se apropia noaptea. Doamna de Vilfort își manifestase dorința de a se întoarce la Paris, ceea ce doamna de Anglar cu toată indispoziția vădită pe care o încerca, nu îndrăznise să facă. La cererea soției sale, domnul de Vilfort dădu deci primul semnal al plecării. El îi oferi un loc doamnei de Anglar în Landau ca să poată fi îngrijită de soția sa. Cât despre de Anglar, Afundat într-o discuție industrială dintre cele mai interesante cu domnul Cavalcanti, el nu observase deloc cele petrecute. Cerându-i doamnei de Vilfor sticluța, Monte Cristo observase că domnul de Vilfor se apropiase de doamna de și, văzându-l în ce stare era, ghicise ce spusese procurorul, deși acesta vorbise atât de încet încât abia dacă doamna Danglar însăși îl putuse auzi. Contele nu se împotrivi deloc ideii ca Morel de Brei și Toreno să plece călare, iar cele două doamne să se urce în landoul domnului de Vilfor. Iar Danglar, din ce în ce mai încântat de Cavalcanti tatăl, îl pofti pe Maior în cupeul său. Cât despre Andreea Cavalcanti, el se urcă în surica ușoară lăsată dinaintea porții. Un grum, care exagera gătelile modei englezești, îl aștepta acolo, înalțându se pe vârfurile picioarelor ca să-i țină în loc uriașul cal sur Andreea, abia dacă deschisese gura în timpul mesei, tocmai fiindcă era un flăcău foarte inteligent Și se temuse ca, în mod firesc, să nu scape vreo nerozie față de oaspeții aceștia bogați și puternici Printre care privirea lui Holbată vedea poate cu teamă un procuror regal în cele din urmă, Danglar îl înhățase și pe el, după ce aruncase o privire rapidă spre bătrânul maior cu gâtul țeapăn și spre fiul puțin cam sfios. Făcând legătura între felul de a se prezenta și ospitalitatea lui Monte Cristo, bancherul își închipuise ca avea de-a face cu un nabab venit la Paris să desăvârșească educația mondenă a fiului unic. El privise cu o nespusă bunăvoință uriașul diamant care strălucea la degetul mic al maiorului, căci maiorul, ca un om prevăzător și experimentat, de teamă să nu se întâmple vreun accident biletelor sale de bancă, le schimbase de îndată într-un obiect de preț. Apoi, după masă, mereu sub pretextul industriilor și al călătoriilor, Danglar îi întrebase pe tată și pe fiu despre felul lor de trai iar tatăl și fiul, știind că la Danglar vor trebui să le fie deschise unuia creditul de 48.000 de franci, dat odată, celuilalt creditul anual de 50.000 de franci fusese încântător și plin de bunăvoință față de banchier și, dacă nu s-ar fi abținut, ar fi fost în stare să strângă mâna servitorului acestuia, într-atâta recunoștința lor simțea nevoia de a i izbucni. Un lucru mai ales spori stima, ba chiar am spune respectul adânca lui Danglar pentru Cavalcanti. Acesta, credincios principiului lui Horatiu, Nil Admirarii, se mulțumise după cum am văzut să-și arate știința spunând din ce lac se scoteau cele mai bune lamprete. Apoi își mâncase porția de lamprete fără să scoate o vorbă. Iar Danglar... Își spusese că asemenea rarități trebuie să fi fost obișnuite pentru ilustrul urmaș al cavalcanților care la Luca pe semne că se hrănea numai cu păstrăvi aduși din Elveția și cu languste trimise din Bretania prin procedee asemănătoare a celora folosite de conte ca să-și aducă la lampretele din lacul Fuzaro și cegile din fluviul Volga. De aceea el primise cu o deosebită bunăvoință Cuvintele lui Cavalcanti. Mâine, domnule, voi avea cinstea de a vă vizita pentru afaceri. Iar eu, domnule, îi răspunse Danglar, voi fi fericit să vă primesc. După care, bancherul îi propuse lui Cavalcanti, întrebându-l dacă nu cumva i-ar fi venit greu să se despartă de fiul său, să-l ducă el la hotel de prins. Cavalcanti îi răspunse că fiul său obișnuia de multă vreme să ducă o viață de flăcău și că, prin urmare, își avea caii și echipajul lui și, deoarece nu veniseră împreună, nu vedea de ce n-ar pleca separat. Așadar, majorul se urcase în trăsura lui Danglar, iar bancherul se așezase alături de el, din ce în ce mai încântat de ideile despre ordine și economia ale omului acestuia, care, totuși, îi dădea fiului său cincizeci de mii de franci pe an, ceea ce însemna o avere cu cinci sau șase de mii de livre venit Cât despre Andreea, ca să-și dea aire, el început să-și bombănească grumul, că nu venise să-l ia de la peron și l-așteptase la poartă Din care pricină fusese nevoit să facă vreo treizeci de pași pe jos în căutarea trăsuricii Grumul primi cu umilință mustrarea ca să țină calul nărăvaș care lovea din copite, el apucă dârlogii cu mâna stângă și întinse hățurile cu mâna dreaptă lui Andreea. Andreea le lo, apoi puse ușurel piciorul încălțat în lac pe treapta trăsuricii. În clipa aceea, tânărul simți o mână lăsându-i se pe umăr. El se întoarse crezând că Danglar sau Monte Cristo uitase să-i spună ceva și își aduseseră aminte abia în clipa plecării. Dar în locul unuia sau altuia dintre ei Andreea nu zări decât o figură ciudată Pârlită de soare Încadrată de o barbă cum rar se poate vedea Cu ochii lucind ca jeraticul Și cu un zâmbet baț jocoritor Întins pe o gură în care străluceau Puși la locul lor și fără nicio lipsă Treizeci și doi de dinți albi Ascuțiți și flămânzi Ca ai unui lup sau ai unui șacal O basman în carouri roșii acoperea acest cap cu sur și spălăcit. O bluză scurtă, cât se poate mai soioasă și mai ruptă, acoperea corpul subțire și osos, de s-ar fi zis că oasele, asemenea oaselor unui schelet, trebuiau să pognească lovindu-se unele de altele când omul merge. În sfârșit, mâna pusă pe umăr, primul lucru pe care de altfel îl văzu, i se păru lui Andreea uriașă. Îi era cunoscut oare echipul lumina de felinarul trăsuricii Sau fusese izbit doar de groasnica a omului N-am putea spune Fapt este însă că Andreea trebuie și se dădu repede înapoi Ce vrei de la mine? întrebă el Iartă-mă, boierule, răspunse omul ducându-și mâna la basma a roșie Poate să te deranjezi, dar am să-ți spun ceva Seara nu se cerșește, spuse grumul Încercând să-și scape stăpânul de nepoftitul acela Păi eu nu cerșesc, frumosule Îi răspunse necunoscutul Cu un zâmbet jocoritor Și atât de înfricoșător Încât grumul se trase înapoi Vreau numai să-i spun două cuvinte Boierului tău Care mi-a dat să-i fac o treabă Acum vreo două săptămâni Haide, zise la rândul său Andreea cu destulă tărie Ca servitorul să nu-i observe turburarea Ce vrei? Spune repede, omule Aș vrea, șopti omul cu basma roșie Aș vrea să-mi cruți o de a mă întoarce la Paris pe jos Sunt tare ostenit și fiindcă n-am mâncat tocmai bine Abia dacă mă mai pot ține pe picioare Tânărul tre ri, auzind că omul îi vorbește ca unui vechi prieten La urma urmei, ia spune Ce vrei, dumneata? Întrebă el Ce să vreau? Vreau să mă iei intră ta și să mă duce acasă." Andrei apăli dar nu răspunse. Doamne!" făcu omul cu basma roșie înfundându-și mâinile în buzunare și privindu pe Andrei cu ochi sfidători. Mi-a venit așa o idee. Auzi, micuțul meu Benedetto." Auzindu-și numele, tânărul își schimbă fără îndoială gândul căci, apropiindu-se de grum, îi spuse... Omului ăstuia i-am dat eu să-mi facă o treabă și acum trebuie să-mi spună ce a făcut. Du-te pe jos până la barieră și ia de acolo o birjă ca să nu întârzi prea mult." Servitorul plecă mirat. Măcar lasă-mă să ajung mai la întuneric," se ruga Andreea. Cât despre asta n-avea nicio grijă. O să te duc chiar eu unde trebuie." Așteaptă," răspunse omul cu basma roșie. Și apucând frâul calului, el mână trăsurica într-un loc unde nimeni pe lume n-ar fi putut să vadă cinstea pe care o făcea Andreea. Știi? Nu mândria de a mă urca într-o trăsură frumoasă mă încântă pe mine, îi spuse el. Nu, mă urc numai fiind că sunt ostenit. Și apoi aș avea să discut puțin el cu tine despre niște afaceri. Hai, de urcă îl pofti Andreea. Păcat că era noaptea. Altfel, ar fi fost interesant de văzut zdrențărosul lăfăindu-se pe o pernă frumoasă, lângă tânărul și elegantul conducător al trăsuricii. Andreea mână calul până la ultima casă a satului, fără să-i spună o vorbă însoțitorului său, care, la rândul său, zâmbea și tăcea ca și cum ar fi fost încântat că se plimbă într-o trăsură atât de bună. Când se văzuie și din sat, Andreea se uită în preajmă. Fără îndoială, voia să se asigure că nu putea să-l vadă și să-l audă nimeni. După aceea, oprindu-și calul și, încrucișându-și brațele în fața omului cu basma roșie, îi spuse, Ia, ascultă! De ce ai venit să-mi tulburi liniștea? Dar tu, băiete, de ce n-ai încredere în mine? Cum n-am încredere în dumneata? Mai și întrebi, ne despărțim la podul de peste var. Tu-mi spui că te duci în Piemont și în Toscana și când colo vii la Paris." Și ce te încurcă pe dumneata?" Nu mă încurcă deloc, ba, din potrivă. Chiar cred că o să mă ajute." Adică ai de gând să trăiești pe spinarea mea?" Hai, da și început să vorbești urât." Să știi că te înșel jupând ca de rus. Bagă de seamă." Doamne, nu te supără așa titelule. Tu doar trebuie să știi ce însemnează necazul și află că necazul te face invidios. Eu te credeam în Piemont și în Toscana, silit să te faci no sau cicerone, și te plângeam din toată inima, cum mi-aș plânge copilașul meu. Tu știi că te-am socotit totdeauna, copilul meu. Ei și? Ce-i cu asta? Ai răbdare, gosule. Am destulă răbdare. Hai de sfârșește! Și deodată te văd trecând pe la bariera Bonom cu un grum, cu o trăsurică englezească, cu toale noi nouțe Ia ascultă, ai dat de vreo mine sau ai cumpărat vreun vad de zaraf? Va să zică după câte te spui, ești invidios? Nu, sunt mulțumit, atât de mulțumit încât îți zic bravo mititelule Dar fiindcă nu eram înțolit ca lumea, mi-am luat și eu măsurile mele să nu te fac de râs Frumoase măsuri," spuse Andreea, îmi ții calea de față cu servitorul." Eh, ce să-i faci, băiete? Îți țiu calea când dau și eu de tine. Ai un cal foarte vioi și o trăsurică ușoară de tot. De felul tău ești alunecos ca un țipar. Dacă te-aș fi scăpat în seara asta, s-ar fi putut să nu mai dau niciodată peste tine." Păi doar vezi că nu mă ascund." O duci bine și aș vrea să pot spune și despre mine la fel." Dar eu mă ascund. Nici nu mai pun la socoteală ce teamă mi era că n-ai să mă recunoști." Dar tu m-ai recunoscut," adăugă Caderus cu zâmbetul lui urât. Știi? Ești un băiat de zahăr. Ia spune," vorbia Andreea, ce poftești dumneata?" Nu mă mai tutuiești și asta e rău, Benedetto. Doar îți sunt prieten vechi, ia seama. O să mă faci să-ți cer mai mult." Amenințarea îi topi mânia lui Andreea Vedea bine că n-are încotro El își porni calul la trap Eu râd din partea ta ca de rus Dacă te agăți așa de un prieten vechi Cum spunea dinori. Tu ești marsiliez Eu sunt, va să zică, știi acum ce ești Nu, dar am fost crescut în Corsica Tu ești bătrân și îndărădnic Eu sunt tânăr și încăpățânat Între oameni ca noi Amenințarea n-are niciun rost și totul trebuie aranjat, prietenește. Parcă e vina mea că soarta a rămas tot rea pentru tine, iar pentru mine, din potrivă, e bună?" Va să zic că te-ai procopsit? Grumul nu e de împrumut și nici trăsurica? Țoalele pe care le purtăm nu sunt de împrumut? Bravo, cu atât mai bine!" spuse Caderus cu ochii lucind de lăcomie. Asta se vede și o știi și tu prea bine din moment ce-mi ții calea," răspunse Andreea. Dacă aș fi avut o basmaca a ta pe cap, o bluză soioasă pe umeri și niște pantofi găuriți în picioare, nu mai fi recunoscut." Vezi că mă disprețuiești, băiete, și n-ai dreptate. Acum, dacă am dat peste tine, nimic nu mă împiedică să mă înțelesc și eu în postav fin, ca oricare altul, fiindcă știu ce inimă dezahărai." Dacă ai două rânduri de țoale, ai să-mi dai și mie unul. Și eu îți dădeam din rația mea de ciorbă și de mazare, când te tăia rău de tot. Asta așa e, cu Andreea. Ce mai înfulecai, ai? Și acum tot așa poftă de mâncare ai? Sigur, răspunse Andreea râzând. Ce trebuie să mai fi înghițit la prințul de la care vii? Nu e prinț, ci nu mai conte. Conte? Și e bogat, ai? Da, dar nu te bucura prea mult E un domn cu care nu prea merge ușor Fii liniștit N-am nimic de gând cu contele tău Și o să ți-l las numai ție Dar o să trebuiască să pici cu ceva pentru asta, înțelegi? Adăugă Caderus zâmbind iar cu zâmbetul lui urâcios Ia zi, cât ceri? Cred că cu vreo sută de franci pe lună Ei. Aș putea să o duc. Cu o sută de franci? Aș duce-o prost, mă înțelegi, dar cu... Cu cât? Cu o sută de franci? M-ar bate fericea. N-a două sutare, spuse Andreea. Și-i puse lui Caderus în mână zece ludovici de aur. Bun, spuse Caderus. Vin-o la portar pe ziua de întâi în fiecare lună și o să ți se dea tot pe atâta. Păi vezi că mă înjosești? Cum? Mă trimiți la slugi. Vezi tu, eu nu vreau să am de-a face decât cu tine. Atunci fie. Vin-o la mine și în fiecare zi de întâi, măcar atâta timp cât o să-mi primesc venitul, o să-ți-l capeți și tu pe al tău. Haide, haide. Văd că nu m-am înșelat. Ești un băiat de treabă și eu o adevărată pomană când dă norocul peste oameni ca tine. Ia povestește-mi și mie cum de-ai pus laba pe bani. Ce nevoie ai să știi?" întrebă Cavalcanti. Aha, iar n-ai încredere în mine." Bam, ei află că mi-am regăsit tatăl." Un tată adevărat? Drace, cât timp o plăti?" Ai să-l crezi și ai să-l cinstești. Bine faci. Cum îl cheamă pe taică tău?" Maiorul Cavalcanti. Și se mulțumește cu tine? Până una alta mi se pare că îi sunt de ajuns." Și cine ți-a regăsit tatăl ăsta? Contele de Monte Cristo. Ăla de la care vii acum? Da. Ia ascultă. N-ai putea să-mi găsești și mie un loc de rudă apropiată pe lângă el, dacă se ocupă cu chestii de astea? Fie, am să-i vorbesc despre tine. Dar până atunci, ce o să faci? Eu? Da, tu. Frumos din partea ta, că mă întrebi, spuse Caderus. Fiindcă tu îmi faci mie griji, răspunse Andreea, cred că și eu la rândul meu am dreptul să-ți spun câteva întrebări. Așa e. O să-mi închiriez o odaie într-o casă cinstită. O să-mi pun o țoală ca lumea, o să mă rad în fiecare zi și o să mă duc să citesc jurnalele la cafenea. Seara o să mă duc la vreun spectacol, tocmit ca să aplaud piesa și am să par un brutar la pensie. Ăsta e visul meu. Atunci e bine. Dacă o să-ți duci la capăt planul și o să fii înțelept, toate au să meargă strună. Ia te uită unde era Bosiu. Și tu ce ai să ajungi? Pair al Franței? De, de, făcu Andreea, nu se știe. Poate că domnul maior Cavalcanti și este... Ce păcat că s-a desfințat moștenirea titlului... Lasă politica, dragă Caderus! Și acum, fiindcă ai căpătat ce-ai vrut și fiindcă am ajuns la destinație, săr jos din trăsură și topește-te! Ba deloc, prietene!" Cum deloc? Păi ia gândește-te, băiețaș! Cu o basma roșie pe cap, aproape de sculț, fără niciun act și cu zece Napoleon de aur în pungă, fără să mai pun la socoteală ce mai aveam eu dinainte!" Adică în total tocmai 200 de franci O să mă aresteze neapărat la barieră Și o să fiu nevoit să dau explicații Să spun că tu mi-ai dat Napoleonii ăștia După asta informație închetă Se află că am șters-o din tulon fără bile de voie Și mă trimite din post în post până la țărmul Mediteranei Și iar ajung numai numărul 106 Și atunci adio visul meu N-am să mai semăn cu un brutar la pensie." Nu, fiule, prefer să mă lași cum se cuvine, în capitală." Andreea se încruntă. După cum singur se lăudase, așa numitul fiu al maiorului Cavalcanti era un flăcău destul de îndărădnic. El se opri o clipă, se uită repede în preajmă și când sfârșit de făcut cercul cercetător, își coborâ cu nevinovăție mâna în buzunar, și începu să mângâie mânerul unui pistol. Dar în același timp, Caderus, care nu-și slăbea însoțitorul din ochi, își dusese mâinile la spate și deschidea în cetișor un cuțit spaniol, lung, bun pentru orice prilej. După cum se vede, cei doi prieteni erau făcuți să se înțeleagă și se înțeleseseră.